27. fejezet Vandam hallotta, hogy a vonat pöfékel, rándul egyet és ismét pöfékel, aztán felgyorsít és elhagyja az állomást. Vandam ivott még egy korcs vizet. Az üveg kiürült. Visszatette a csomagtartójába. Szívott egyet a cigarettáján és eldobta a csikket. A vonatról csak néhány parasszát le Vanda berúgta a motorbiciklit, és elrobogott. Néhány pillanat múlva már ki is ért a kisvároskából, és ismét a nyílegyenes Keskenyországúton volt a csatorna mentén. Hamarosan maga mögött hagyta a vonatot. Dél volt, a nap olyan forrón tűzött, hogy a forróságot szinte tapintani lehetett. Vanda úgy érezte, hogy ha kinyújtaná a karját, úgy folyna rajta végig a hőség, mint valami nyúlós folyadék. Az országot csillogva nyúlt előtte a végtelenbe. Vandam azt gondolta, milyen hűbözs és üdítő lenne, ha egyenes belehajtanék a csatornába. Útközben valahol elhatározásra jutott. Amikor elindult Kairóból, nem volt semmi másra gondja, csak arra, hogy meg kell menteni Jebillit. De az út egy bizonyos pontjára rájött, hogy nem ez az egyetlen kötelessége. Még mindig háború van. Vandam majdnem biztos volt benne, múlt évfélkor Wolf túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy a rádióját használja. Reggel meg alájándékozta a rádiót, a könyvet bedobta a folyóba, és a kód elégette. Valószínű, hogy van még rádiója, meg egy példánya a Mendelli házasszonyából, és még egy kulcsa a kódhoz, és mind a három valahol eszjátba van elrejtve. Ha Wanda átejtési tervét végre akarják hajtani, meg kell szerezni a rádiót és a kódkulcsát. Ez pedig azt jelenti, hagynia kell, hogy Wolf eszjátba érjen, és magához vegye tartalékkészülékét. Eléggé fájdalmas elhatározás volt, mondan valahogy mégis egykedvűen beletörődött. Igen, meg kell menteni Billit, megjelent, de csak azután, hogy Wolf magához vette a tartalék rádiót. Nehéz lesz a fiának, átkozottú nehéz, de a legrosszabb, a gyermekrablás már megtörtént és visszacsinálhatatlan. És náci uralom alatt élni, mikor az apja koncentrációs táborban van, szintén átkozott nehéz volna. Miután elhatározásra jutott és megkeményítette a szívét, Vandam úgy érezte, meg kell bizonyosodnia róla, hogy Wolf valójában a vonatomban. És amikor kigondolta, hogyan bizonyosodjon meg erről, azt is kigondolta, hogyan tegye egy kicsit könnyebbé a helyzetét Billy és Ellen számára. Amikor beért a legközelebbi városkába, számítása szerint legalább 15 perc előnye volt a vonattal szemben. És a városka ugyanolyan volt, mint az előző. Ugyanazok az állatok, ugyanazok a poros utcák, ugyanolyan lassan mozgó emberek, ugyanolyan kevés tégla a épület. A rendőrszoba a város központjában lévő téren volt. A vasútállomással szem közt az egyik oldalán hatalmas mecset, a másikon egy kis templom állt. Vanda megállt a rendőrszoba előtt, és leadott néhány erőteljes kürtjelet a motorbicikliek kürtjével. Két arab rendőr jött ki az épületből egy őszhajú férfi fehér egyenruhában pisztolyjal a derekán, meg egy 18-20 éves fiatalember, akinek nem volt fegyvere. Az idősebbik az ingét gombolgatta. Vandam leugrott a motorról, és rájuk ordított. Vigyázz! Mind a két rendőr vigyázba vágta magát, és tisztelgett. Vandam viszonozta a tisztelgést, aztán megrázta az idősebbik rendőr kezét. Egy veszedelmes bűnözőtüldözök, és szükségem van a segítségükre, mondta szimpadiasan. A rendőr szeme megcsillant. Menjünk be! Vandam ment előre. Úgy érezte, hogy szilárdan a maga kezében kell tartania a kezdeményezést. Egyáltalán nem volt biztos benne, hogy mit jelent itt az ő rangja, és tudta, hogy ha a rendőrök nem hajlandók együttműködni vele, nem sokat tehet ellene. Belépett az épületbe. Egy ajtón keresztül meglátott egy asztalt és rajta egy telefonkészüléket. Abba a szobába ment be, a rendőrök utána. Vandam oda szólt az idősebbik rendőrnek. Hívja föl a kairói bit főhadiszállást. szállást. Megadta neki a számot, és a rendőr felvette a telefonkagylót. Vandam olda fordult a fiatalabbik rendőrhöz. Láttad a motorbiciklit? Igen, igen, bólogatott lelkesen a fiatal ember. Rá tudnál ülni? A fiatal ember izgalomba jött. Egészen biztos, hogy rajta tudnék maradni. Akkor menj ki és próbáld meg. A fiatalember havozva a felettesére nézett, aki a telefonkagylóba ordítozott. Menj már! mondta Vandam. A fiatalember kiment. Az idősebbik rendőr oda nyújtotta a telefonkagylót Vandamnak. – A főhadiszállás. Vandam beleszólt a kagylóba. Kapcsolja a JX századost, de gyorsan! várt. JX hangja egy-két perc múltán szólalt meg a vonal másik végén. Halló, tessék! Itt Vandam! Délem vagyok, a szimatom hozott ide. Itt valóságos pánik tört ki, amióta a fejesek meghallották, hogy mi történt az éjszaka. A dandártábornok dühöng, bág meg felalá szaladgál, mint az őrült. Hol a fenébe van ő, uram? Nem érdekes, hogy pontosan hol vagyok, mert nem maradok itt sokáig, és pillanatnyilag egyedül kell dolgoznom. De azt szeretném, hogy biztosítsa a helybeli benszülött rendőrség maximális támogatását. Ezt úgy mondta, hogy a mellette álló arab rendőr ne értse. Szóval szeretném, ha megfelelően lépne fel, értette? is uram! Vanda átadta a kajlót az őszhajú rendőrnek, és hátrább lépett. Körülbelül sejtette, mit mond Jakes. A rendőr önkéntelenül még feszesebb vigyázba állt, és kihúzta magát, miközben Jakes utasításokat adott neki. Természetesen ellenpontás nem tűrő hangon, hogy csináljon meg mindent, amit Vanda még méghozzá gyorsan. Igenis, uram! Ismételte meg többször is a rendőr. Végül azt mondta, legyen nyugodt, uram, mindent megteszünk, ami csak tőlünk, hirtelen abba hagyta. Vantam sejtette, hogy Jakes letette a kagylót. A rendőr Vandamra pillantott, aztán azt mondta a vonalba, amelyben már nem volt senki, hogy Isten önnel, és letette a kagylót. Vantam az ablakhoz lépett és kinézett. A fiatal rendőr körbe-körbe hajtott a motorbiciklina téren, és egyfolytában nyomta a kült gombját. Egész kis tömeg gyülekezett össze, hogy bámulja. Egy csomó gyerek meg a motorbicikli után szaladt. A fiatalember szélesen vigyorgott. Meg tudja csinálni, gondolta Vanda. Ide figyeljem, mondta az idősebbik rendőrnek. Fel kell szárnom az eszjáti vonatra, amikor pár perc múlva megállít. És a következő állomáson le kell szállnom róla. Szeretném, ha beosztotja, az a fiatalember a legközelebbi állomásra robogna a motorbiciklimen és ott várna rám. Értette? Igenis, uram, mondta a rendőr. De hát meg fog állni itt a vonat? Nem szokott. Az esziati vonat nem? Akkor síesen gyorsan az állomásra, és mondja meg, hogy állítsák meg. Igenis, uram. A rendőr futólépésben távozott. Vandam nézte, hogy átvág a téren. A vonatot még nem hallotta. Volt ideje még egyet telefonálni. Fölvette a kagylót, kivárta a központot, aztán az esziati katonai támaszpontot kérte. Csoda lett volna, ha a telefonkészülék kétszer egymás után tisztességesen működik. De működött. jet jelentkezett, és Vantam nyúman századost kérte. Sokáig kellett várakoznia, amíg megtalálták, de végül is a telefonhoz jött. Itt Vandam beszél. Azt hiszem, nyomába vagyok a maguk késes gyilkosának. Nagyszerű uram, mondta nyúman. Segíthetek valamibe? Igen, ide figyeljem. Nagyon óvatosan kell eljárnunk. Többféle okból, amelyeket majd később magyarázok előnnek, teljesen a saját szakállamra dolgozom, és egy nagy csapat fegyveres katonával üldözni Wolfot nem csak haszontalan volna, hanem ennél sokkal rosszabb. Értettem. Mit kívánt tőlem? Két óra múlva eszjátba érkezem. Szükségem van egy taxira, egy bő alabijára, meg egy kisfiúra. Elő tudnám mindezt keríteni? Természetesen nem probléma. Az országúton jön? A város határánál találkozunk. Rendben van? Rendben. Vandam hallotta a távoli pöfögést. Mennem kell. Várni fogom. Vandam letette a kagylót. Egy ötfontos bankjegyet tett az asztalra a telefon mellé. Egy kis baksis sohasem állt. Kiment a térre. Észak felé már látta a távolban a közeledő vonat füstjét. A fiatal rendőr odahajtott hozzá a motorbicikli. Vandam azt mondta. Én felszállok a vonatra. Te robogj motorbiciklivel a legközelebbi állomásra, és várj meg ott. Rendben van. De még mennyire? A fiatalember sugárzott az örömtől. Vandom elővette egy-egy fontos és kettét épte. A fiatal rendőrnek tágra nyílt a szeme a csodálkozástól. Vandom odatta neki a bankjegy egyik felét. A másik felét megkapod, amikor találkozunk. Igenis! A vonat már majdnem az állomásra ért. Vandam keresztül futott a téren. Az idősebbik rendőr eléje jött. Az állomás főnök meg fogja állítani a vonatot? Vandam kezet rázott vele. Köszönöm. Mi is a neve? Nesbach, örmester. Majd említést teszek magáról Kairóba. Isten vele? Vandam az állomásra sietett. Déli irányba futott végig a peronon, hogy az elején szállhasson fel rá, anélkül, hogy az utasok közül bárki is meglátná az ablakokon keresztül. A vonat befutott, a mozdony kéményéből gomolygott a füst. Az állomás főnök végigjött a peronon, oda, ahol Vanda állt. Amikor a vonat megállt, az állomás főnök mondott valamit a mozdony vezetőnek, meg a fűtőnek. Vanda mind a hármuknak adott baksist, és fölszállt a vonatra. Egy a kocsiban találta magát, Wolf nyilván a első osztályon utazik. Elindult hátrafelé a vonaton, utat törve magának a padlón ülő emberek, a ládák, a csomagok meg az állatok közt. Észrevette, hogy a padlón főleg asszonyok és gyermekek ülnek. A fapadokat a férfiak foglalták el a sörös üvegeikkel meg a cigarettájukkal. A kocsikban elviselhetetlen volt a forróság és a bűz. Némelyik asszony rögtönzött tűzhelyen főzött, pedig ez veszedelmes volt. Vanda majdnem rátaposott egy kis gyerekre, aki négy kézláb mászkált a mocskos padlón. Az volt az érzése, hogy ha nem sikerül időbe kikerülnie a gyereket, megnincselték volna. Végigment három harmad osztályú kocsin, aztán végre eljutott egy első osztályú kocsi ajtajához. Az ajtó előtt őrült kis sámlin, teját poharából. Az őr fölállt. Egy kis teját tábornok? Köszönöm, nem kérek! Vandannak ordítania kellett, hogy megértesse magát, akkor a lámát csaptak alattuk a kerekek. Ellenőriznem kell valamennyi első osztályú utas iratait. Minden rendben, minden papír jó, mondta az őr, aki segíteni szeretett volna. Hány első osztályú kocsi van? Minden rendben? Vandam az őr füléhez hajolt és ordított. Hány első osztályú kocsi van? Az őr feltartotta két ujját. Vandam bólintott és kiegyenesedett. Ránézett az ajtóra. Hirtelen elfogta a bizonytalanság, hogy lesz-e idege végigcsinálni a dolgot. Arra gondolt, hogy Wolfnak még sohasem volt módjába jól megnézni őt. A sikátorban sötétben dulakodtak. De egészen biztos nem lehetett benne. Az arcá lévő forradás elárulhatná, de azt már majdnem teljesen eltakarta a szakáll. Mégis meg kell próbálkoznia úgy tartani a fejét, hogy arcának az a fele ne Wolf felé esse. Az igazi problémát azonban Billy jelentette. Valahogy figyelmeztetnie kell a fiát, hogy maradjon csendben, és tegyen úgy, mintha nem ismerné fel az apját. A baj csak az volt, hogy nem volt ideje kitervelni, hogyan figyelmeztesse. Be kellett mennie a kocsiba, és szerencsét próbálnia. Amikor belépett, gyorsan, idegesen végig pillantott az első néhány soron, és nem látott senki ismerőst. Amikor becsukta maga után az ajtót, hátat fordított a kocsinak, aztán ismét megfordult. Tekintete végigfutott a sorokon. Billy nem volt sehol. Oda szólt a legközelebb ülő utasnak. Kérem az irataikat, uraim! Mit jelent ez őrnagy? kérdezte az egyiptomi katonatiszt, egyezredes. A rutin ellenőrzés, uram, válaszolt Vanda. Lassan haladt végig a járók közön, az utasok papírjait nézegetve. Mire eljutott körülbelül a kocsi felé, már volt alkalma végignéznie valamennyi utason, és megállapítania, hogy Wolf, ön és Billy nincs közöttük de úgy érezte végig kell csinálnia a színjátékot, és valamennyi utasiratait meg kell néznie, vajon nem csapta ebbe a megérzése. Talán nincsenek is a vonatom. Talán nem eszhetjába mennek. Talán az az atlaszba rajzolt csak trükk volt. Elért a kocsi végébe, és kiment az ajtón a két kocsit összekötő térségbe. Ha Wolf a vonatom van, most fogom meglátni, gondoltam. Ha Billy is itt van, ha Billy is itt van, Kinyitotta az ajtót. Azonnal meglátta Billit. Úgy nyilalt a szívébe a szorongás, mint egy kés. A fiú aludt az ülésen, a lába alig ért a padlóit, teste félredőlt, haja a homlokával lógott. A szája nyitva volt, és egy kicsit mozgott az állam. Vandam tudta, hiszen már sokszor látta ezt, hogy Billy álmában a fogácsi korgatja. A nő, aki átkarolta a fiút, és akinek a mellén a fiú feje pihent, ellen volt. Vandamnak az a zavarba ejtő érzése volt, hogy ezt a jelenetet már láttam. Azt az estét juttatta eszébe, amikor arra ment haza, hogy Ellen csókkal kíván jó éjszakát Billinek. Ellen felnézett. Elkapta Vandam tekintetét. Vandam látta, hogy a lány arc kifejezése megváltozik. Tágra nyílik a szeme és kinyílik a szája is, mintha meglepetésébe fel akarnak kiáltani. De mivel fel volt készülve valami ilyesmire, sikerült gyorsan az ajkára tennie az ujját, jelezve, hogy hallgasson. A lány azonnal megértette és lesütötte a szemét. De Wolf észrevette a tekintetét és hátrafordította a fejét, hogy megnézze, mit látott a lány. Wolfék Vandam bal keze felé ültek, és Vandam bal arcán hagyta ott a nyomát Wolf kése. Vandam gyorsan úgy fordult, hogy háttal legyen neki. Aztán odaszólt a járó köz Wolffal szemközti oldalán ülő utasoknak. Kérem a papírjaikat! Nem számított rá, hogy Billy aludni fog. Felkészült rá, hogy gyorsan valamilyen jelet adjon a fiúnak, mint ahogy ellen is adott, és remélte, hogy Billy elég éber lesz és leplezni fogja a meglepődését, mint ahogy ellen is tette. Így azonban más volt a helyzet. Ha Billy felébred és meglátja, hogy ott áll az apja, minden bizonyal elárulja magát, még mielőtt alkalma volna összeszedni a gondolatait. Vandam Wolfhoz fordult, és azt mondta, kérem az iratokat. Ez volt az első eset, hogy szemtől szembe látta az ellenségét. Wolf jóképű csirkefogó volt, hatalmas arca volt és erős vonásai. Magas homloka, horgasvorra, egyenletes fehér fogsora, széles álla. Csak a szeme és a szája sarka körül volt némi nyoma gyöngészségnek, az elpuhultságnak, a perverzitásnak. Átadta a papírjait, aztán unatkozva kinézett az ablakon. A papírok szerint Alex Wolf volt a neve, és a kairói Garden City-ben a Villa Les oliviers ben lakott. Ennek az embernek aztán igazán figyelemre méltó idegei voltak. Vandam megkérdezte. Hova utazik, uram? Eszjedbe. Üzleti ügyben? Rokonokat látogatni. A hang mély volt és erős és Vandam nem vett volna észre benne semmilyen akcentust, ha nem figyelt volna rám. Vandam megkérdezte. Önök együtt vannak? Ez a fiam meg a nevelőnője, mondta Wolf. Vannam elvette iratait és beléjük pillantott. A legszívesebben torkor volna Wolfot, és addig rázta volna, amíg zörögni nem kezdenek a csontjai. Ez a fiam meg a nevelőnője, te csirkefogó! Visszadta el ennek a papírjait. A gyereket nem kell felébreszteni, mondta. Ránézett a Wolf mellett ülő papra, és elvette az eléje tartott irattálcát. Wolf megszólalt. Mit jelent ez őrnagy? Vandam, ismét ránézett, és észrevette, hogy firiss karmolás van az állán, méghozzá hosszú. Talán ellenkísérelt meg némi ellenállást. Biztonsági eljárás, uram, válaszolta Van. A pap megszólalt. Én is eszjátba megyek. Látom mondta Vandam. A kolostorba? Igen, tehát ön is hallott róla? Ott szállt meg a szent család, miután a sivatagban időzött. Pontosan. Járt már a kolostorba? Még nem, talán most majd felkeresem. Remélem, mondta a pap. Vandam visszadta a papírjait. Köszönöm. Elhátrált tovább a járók közön a legközelebbi sorig, és folytatta a papírok ellenőrzését. Amikor felnézett, a tekintete találkozott Wolféval. Wolf kifejezéstelenül ellenül nézte. Vandam azon gondolkodott, nem követette el valami gyanúsat. De amikor legközelebb oda nézett, Wolf már ismét kifelé bámult az ablakon. Mit gondol Ellen? Nyilván azon tűnődik, hogy miben mesterkedem, gondolta Vandam. Talán ki is találta a szándékaimat. Mégis nagyon nehéz lehet neki mozdulatlanul ülni és nézni, hogyan sétálok nélkül tovább. De már legalább tudja, hogy nincs egyedül. És mit gondol Wolf? Talán türelmetlen, talán kárőrvendő, talán fél, talán sóvár. Nem, jött rá Vanda. Egyik sem. Csak unatkozik. Elért a kocsi végébe, és az utolsó iratokat nézte meg. Éppen visszadta őket, és vissza akart indulni a járó közön, amikor meghallotta a szívébe hasító kiáltást. Itt a papám! Felnézett. Billy rohant feléje a járók közön, kitárt karral, botladozva, tántorogva, bele-bele ütközve az ülésekbe. Úristen! Vandam látta, hogy Billy mögött Wolf is ellen is föláll és figyel. Wolf feszülten, ellen félve. Vandam kinyitotta maga mögött az ajtót, úgy tett, mintha nem venné észre Billit, és kihátrált a kocsiból. Billy szinte röpült utána. Vandam becsapta az ajtót. A karjába ülelte Billit. Semmi baj! mondta Vandam. Nincs semmi baj. Biztos volt benne, hogy Wolf utánok jön. voltak, mondta Billy. Elmulasztottam a földrajzórát, és nagyon, de nagyon meg voltam ijedve. Már nincs semmi baj. Vandam úgy érezte, hogy most már nem hagyhatja el Billit. Magánál kell tartani a fiút, és meg kell ölni a Wolfot. Le kell mondani az átejtési tervről, a rádióról és a kód kulcsáról. Nem, nem mondhat le róla, meg kell tennie. Leküzdötte az ösztöneit. Ide figyelj! Itt vagyok, és vigyázok rád, de el kell kapnom azt az embert, és nem akarom, hogy megtudja, hogy ki vagyok. Ő az a német kém, aki tüldözök, érted? Igen, de... Ide figyelj! Tudnál úgy csinálni, mintha tévedtél volna? Tudnál úgy csinálni, mintha nem én lennék az apád? Vissza tudnál menni hozzá? Bili tátott szájjal bámult rá. Nem szólt semmit, de az egész arckifejezése azt mondta. Nem, nem, nem, nem! Vandan folytatta. Ez egy igazi detektív történet, Billy, és mi vagyunk benne a szereplők, te meg én. Vissza kell menned ahhoz az emberhez, és úgy kell tenned, mintha tévedtél volna. De ne felejtsd el, hogy a közelben leszek, és együtt fogjuk elkapni a kémet. Rendben van? Rendben van így? Billy nem szólt semmit. Kinyírt az ajtó, és bejött Wolf. Hát ez meg mi? kérdezte Wolf. Vandam nyájas mosolyt kényszerített az arcára. Úgy látszik, a gyerek felébredt támából és tévedésből engem nézett az apjának. Egyforma termetőek vagyunk, mármint ön és én. Vagy nem azt mondta, hogyan az apja? Wolf Billyre nézett. Mi csoda butaság ez? mondta nyersen. Azonnal akarod vissza a helyedre. Billy csak állt. Vandam Billy vállára tette a kezét. Indulás, fiatalember! mondta. Gyerünk és nyerjük meg a háborút. Az ismerő szólal megtette a hatását. Billy hősíjesen elmosődött. Bocsánat, uram, mondta. Valószínűleg csak álmodtam. Vandam úgy érezte, hogy megszakad a szíve. Billy megfordult és visszament a kocsiba. Wolf utána ment és Vandam követte. Miközben Billy és Wolf végighaladtak a járók közön, a vonat kezdett lassítani. Vandam rájött, hogy már közelednek a következő állomáshoz, ahol a motorbiciklije várja. Billy megérintette a lány és azt mondta. Nincs semmi baj, tévedtem. Valószínűleg csak álmodtam. A lány bilire nézett, aztán Vandavra, és különös fény csillant meg a szemébe. Látszott rajta, hogy közel van a síráshoz. Vandan nem akart még egyszer elhaladni mellettük. A legszívesebben leült volna, hogy elbeszélgessen velük, hogy csináljon valamit, amivel húzza az időt, amelyet velük tölthet. Odakint már feltűnt egy újabb poros kisváros. Vandam engedett a kísértésnek, és megállt a kocsi ajtajába. – Jó utat! – szólt vissza Billinek. Köszönöm, uram! Vandam kiment. A vonat befutott az állomásra, és megállt. Vandam leszállt, és egy kicsit előbbre ment a peronon. Megállt egy ponyvatető árnyékában, és várt. Senki más nem szállt le, csak két-három utas szállt fel a harmadik osztályra. Sípszó hangzott föl, és a vonat elindult. Vandam arra az ablakra szegezte tekintetét, amely mögött Billy ülése volt. Amikor az ablak elhaladt mellette, meglátta Billy arcát. Billy felemelte a kezét, és alig észrevehetően intett. Vandam visszaintegetett. Az arc eltűnt. Vandam rájött, hogy egész testében remeg. Elnézte, hogyan tűnik el a vonat a párás távolságban. Amikor már majdnem elveszett a szeme előtt, elhagyta az állomás épületet. Odakint már várta a motorbicikli a fiatal rendőrrel együtt, aki idáig jött vele a másik városkából. Még rajta ült, és a motorbicikli titkait magyarázta a bámészkodó kis csoportjának. Vanda odatta neki az egyfontos egy másik felét. A fiatal rendőr tisztelgett. Vandam felült a motorbicikliére és elindította. Fogalma se volt, hogy a rendőr hogy fog hazajutni, de nem is érdekelte. Kirobogott a városból a délfelé vezető országútra. A nap már túljutott a delelőn, de még mindig iszonyú volt a hőség. Vandam hamarosan lehagyta a vonatot. Úgy számított, hogy ő körülbelül 30 vagy 40 perccel előbb fog eszjátba érni. Newman százados nyilván már ott lesz és várni fogja. Vandam nagy körvonalakban tudta, hogy mit fog csinálni, de a részleteket menet közbe kellett rögtönöznie. Messze maga a mögött hagyta a vonatot, amelyben Billy és Ellen, az a két ember ült, akit szeretett. Ismét megpróbálta megértetni magával, hogy amit csinál, helyes. Mindenki számára így a legjobb. Billy számára minden esetre az. De az agya egyik zugába folyton azt mondta egy hang. Kegyetlen vagy. Kegyetlen vagy.